Salme 88 En salme, en sang med musikledsagelse av Koras sønner til dirigenten på Mahalath for vekselsang. maskel av Hitten Heman. Jehova, min frelses gud, om dagen har jeg ropt, og som natten framfor deg. Framfor ditt ansikt skal min bønn komme. Bøy ditt øre til mitt inntrengende rop. For min sjel har hatt nok av ulykker, mitt liv der er kommet i berøring med Seol. Jeg er blitt regnet dem som farer ned i gravens dyp. Jeg er blitt som en sunn og sterk mann uten styrke, frigitt blant de døde, lik de slagene som ligger i gravstede, dem som du ikke lenger kommer i hu, og som er blitt skilt fra din hjelpende hånd. Du har lagt mig i en grop i det dypeste dyp, på mørke steder, i en veldig avgrunn. Meg har din voldsomme harme kastet sig over, og med alle dine brottsjøer har du gjemsøkt meg. Du har drevet mine kjenninger langt bort fra meg. Du har gjort meg til en stor vedestyggelighet for dem. Jeg er innesperret og kan ikke gå ut. Mitt øye har vannsmektet på grunn av min nød. Jeg har påkalt deg, Jehova, dagen lang. Mot deg har jeg brett ut mine hender. Kommer du til å gjøre et under for dem som er døde? Eller vil de som er kraftløse i døden stå opp? Vil de prise deg? Vil din kjærlige godhet bli forkynt i gravstedet, din trofasthet på tilintetgjørelsen sted? Vil et under fra deg bli kjent i mørket, eller din rettferdighet i glemselens land? Og likevel, til deg Jehova har jeg ropt om hjelp, og om morgenen kommer min bønn stadig framfor deg. Hvorfor Jehova forkaster du min sjel? Hvorfor holder du ditt ansikt skjult for meg? Jeg er nødstilt, og har vært nær ved å utdanne helt fra barndommen av. Jeg har utholdt mange skremmende ting fra dig. Dine utbrudd av brennende vrede har gått over mig. Retsle fra dig har brakt mig til tauset. De har omgitt mig som vannmasser dagen lang. De har omringet mig alle på en gang. Du har drevet venn og neste langt bort fra mig. Mine kjenninger er ett mørkt sted.»